Rămâi, 1 februarie 1879, o rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale dorul toate numai eu știu să le ascult, în al umbrei întuneric te asemăn unui prinț, ce se uit adânc în ape cu ochii negri și cu minți și prin vuietul de valuri, prin mișcarea în alte ierbi, Eu te fac să auzi în taină mersul cârdului de cerbi, eu te văd răpit, de farmec, Cum îngând cu glas domol în apei strălucire, întinzând piciorul gol și privind de luna plină la văpaia de pe lacuri, se par ca clipe, clipe dulci. Se parcaveacuri. Astfel zise lin pădurea, bolți, asupra clătinând, și eram la ei mare și am ieșit în câmp, râzând. Astăzi, chiar de mașină, întoarce, a înțelege, nu mai pot. Unde ești copilărie cu pădurea ta, cu tot?